Tak dneska začíná vlastně nevím, asi mě nic jiného nezbyde než udělat dlouhou radu hm, přednášek. Možná, že tam bude různé budou různá přerušení, protože hodně cestuji hm, a od srpna tady nebudu a v červenci budu v lázních a doufám, že tam budu mít taky příležitost dál učit, ale jak bude ten režim těch, toho léčení, to teď nevím. Snad se to, večer budu mít asi volno, ale teď ještě nic nevím. Na každý pád budu se snažit dle svých možností vyložit obsah té knížky, kterou jsem přeložil a která mě samotného inspiruje a vlastně změnila můj přístup k praxi. Hm? Význam této knížky pro čínský buddhismus je neskutečně hluboký. Mnoho mistrů Chan nebo Zenu napsal v Japonsku, v Koreji, v Číně, ve Vietnamu Byli inspirováni touto knížkou. Tato knížka též byla vlastně inspirací nejen pro Zen, ale tež huajen. V, Čín, v Číně máme šest vlastně tradic, jako v Tibetu mají čtyři hlavní tradice. V čínské buddhismu je šest hlavních tradic, interpretace budhova učení. Známa je tradice Huájen, tedy Avatamsaka Sutry, založená na Avatamsaka sutri V této tradici je Ašva autor této knihy, vlastně první patriarch. Hm? Tež v tradici čisté země je nesmí chybět v, v sérii prvních patriarchů. Tež v tradici Zenu je uznávaný Patriarch nikdy nesmí chybět v, v, v recitaci Patriarchu zenové tradice. Dnes v Japonsku, v Koreji všichni vlastně začínají do jdou přes Mahakashafu, Ananda, a tak dále, přes to, nikdy nesmí chybět, a Švagoša. E, v tradici Tien Tai je vlastně založená na, hlavně na Madiamice, na komentářích e, Nagaržuny a, e, a na tom, co Kumará Dživa učil v Číně. V této tradici též vlastně jeden z prvních učitelů této tradice Choisl považoval jsem, uvažoval jsem o tom, že bych přeložil jeho knížku, což je metódy šamaty a vypašany v Mahajáně, je vlastně další je vlastně Dílo, které bylo je odpovědi na učení v tomto vystání víry v Mahayanu. No, zkrátka řečeno, dodnes toto dílo je jedním z hlavních inspirací v čínském buddhismu a není jednoduché. Není snadné pochopit jeho význam. A právě proto bude důležité, když možná na začátku každé přednášky můžete se mě ptát otázky hm, na to, co jste částečně pochopili nebo nepochopili z toho, co budu vykládat. Budu se snažit hm, to vyložit tak, aby to bylo ne příliš složité, filozofické, psychologické. V podstatě učení této knihy není těžké, ale je velice hluboké. A dá se říci, že v mnohých aspektech je též podobné vlastně učení třeba Rámana Mahariši, což je, jak někteří z nás asi se učili, což je atma vyčára, což je vlastně tázání se, co vlastně je v nás skutečné, co my jsme, co skutečně je já. V buddhismu samozřejmě my v žádné já nevěříme, proto jsme buddhisti, hm? ale já, na rozdíl od Vedanty, která má spíše tendenci k tomu, aby vidělo, aby jsme poznávali já hm? jako něco, co je nám vlastní, hm? přestože já podle indické tradice Upanishad je nic jiného než Bůh v této tradici. Ta aspekt já je aspekt skutečného, skutečné mysli, skutečného uvědomění. My nejsme nic jiného než skutečné uvědomění, které od samého počátku nám nepatří, A to skutečné uvědomění, skutečné Poznání, je vlastně podklad mysli všech bytostí. Mysl všech bytostí má podklad a ten podklad je stejný. A ten podklad se vyjevuje v našich myšlenkách které vlastně nejsou od tohoto podkladu eh, oddělené, a poznáním iluzornosti našeho myšlení, my se vlastně vracíme k tomuto podkladu, který je hm, nic jiného než eh, to, čemu se říká tělo darmy hm, neboli eh, darmatá stav věcí tak jak je, neboli dhatu. aspekt aspekt darmy tak jak elementu darmy tak jak skutečně je hm? No, mnoho synonym a tež je to vlastně poklad mysli, což je uvědomění. Tady se to blíží vlastně myšlení Vedanty. Podklad našeho, naší mysli je uvědomění. To uvědomění je to, jako podklad mysli je to, co bychom měli realizovat. A realizujeme to čím? No, tento traktát se nazývá Vystání víry v Mahajánu. No, my neznáme skutečnou mysl, skutečnou mysl plnosti zná v této tradici, jedině buddha, my mysl v plnosti nemůžeme znát. Ale my v procesu uvědomování my se přibližujeme k vševědomí neboli k univerzálnímu poznání, které nemá žádné hranice, nemá žádné e, překážky, je všudy přítomné, je e, e, výsledkem velkého soucitu budhy. No a tím pádem vlastně se jedná ta skutečný budha není nic jiného, než ta čistota moudrosti, kterou my v sobě též máme v podobě takzvaného Luna ta No a toto pojednání, které bohužel je pouze v čínštině, v tibetštině, pokud jsem si Vědom ještě není, nebo bylo přeloženo později, v dnešní době. Je to spis, Já vím, tak dělá velký vliv v tradici čínské a ve všech zemích, odkud... Se z Číny buddhismus eh, dostal do vedlejších kultur hm, Japonska, Koreje, vietnamu, Ale pokud vím, tak eh, v Tibetu eh, není znám, ale v Číně je to eh, jeden z nejdůležitějších textů vůbec co se týče počtu komentářů, tak má snad jeden z největších komentářů. Můžeme studovat dlouhou dobu, hm? přestože text je krátký, jeho, jeho komentáry jsou, jdou možná do stovek. Hm? Klasické komentáře, které já jsem kdysi četl, nejznámější je asi od Fá Zang. Fá Zang. je jeden z nejdůležitějších postav Avatamsaka, tradice Huájen, tradice tradice univerzálního eh, prolínání pro hm? všech soucen. Zde tento text je též na je vlastně filozofie univerzálního prolínání všech souudcen. princip, věci, fenomény, princip a věci a věci a věci se prolínají na základě souvislého vznikání. Hm? a Tímto způsobem vlastně v jednom atomu se nachází celý svět, celý vesmír. A v celém vesmíru, celý vesmír je obsažen v jednom atomu. Hmm? To je simile e, sítě indry, sítě zrcadel indry, nebo drahokamu indry, ve které jeden drahokam. Což je jedna podstata mysli, je obsažená ve všech podstatách mysli, dá se říci, září ve všech podstatách mysli, a všechny podstaty mysli jsou vlastně dvě jedné podstatě mysli. Takže co se týče podstaty mysli, no tak ta nemá absolutně žádné překážky. Jak materiální, tak i e, e, nemateriální, čili duchovní. Hm? Žádné překážky, co se týče podstaty mysli, neexistují. A traktát, já nechci mluvit příliš moc o skolastice, byl údajně napsán Ašvagošou. Ašvagoš je, jak jsem vysvětlil, v sobotu už v Tibet House, kde jsem měl úvod vlastně do toho, co budu teď učit. Ažva Gosha je postava, která historicky patří asi do druhého, třetího století. To je doba Sakyu, doba Mátura dynastie a kašmírského buddhismu. Doba největšího rozkvetu, kdy jak tradice žáků v sanskritu, hlavně Saravastia a Sautrantika, se začaly rozprostírat po celé střední Ázii. přicházeli do Číny do Indie. V Indii se Všude byly známé a studované, pálí tradice. V té době už v Indii prakticky ztratila vliv, jen v Jižní Indii, ještě v Tamil Nadu, ještě pokračovala, ale jinak pak už byla jenom na Šrilance a ze Šrilanky se pak dostala do Tajska, Burmy, Kambodži, což je známé jakožto Páli tradice buddhismu. Sanskrit tradice buddhismu je právě spojená s Ašvagošou. Ašvagoša je považován za vlastně jednoho z nejdůležitějších básníků v sanskritském jazyce. Napsal Buddha Charita sam, známé díla a ovlivnil vlastně historii sánskrytské literatury. Každý následující e, důležitý básník v sanskritu byl ovlivněn a švagošu, i velký kalidása. Hm? Jeho jazyk je neskutečně elegantní a zároveň tež prýmý. A toto dílo též vlastně jazyk tohoto díla sanskrit už není známý a možná že toto dílo ani v sanskritu nebylo napsaný. Většina učenců se domnívá, že nějaký čínský mnich v době 16 dynastie, možná v době Kumaradžívy, před Kumaradžívo ještě to sepsal. Hm? Ovšem je, jsou též hlasy a jako jeden z nejdůležitějších učenců moderního čínského buddhismu, tedy moderního, to je v době republiky před komunismem, Haixi tvrdí, že Právě Ashwagosha musel být autor, protože Ashwagosha byl genius a byl vysoce realizovaný. Sál 8. stupně realizace takzvaného Ačala, to znamená jeho mysl, stejně tak jako mysl Arahata, nebyla Ničím ovlíně, se nehýbala, nebyla ničím ovlivněna e, nějakým, nějakými e, negativním myšlením. A naopak od arahata, jakožto velký arahat, bodhisattva je realizovaný, bodhisattva se stává pak velkým arahatem, jestliže dosáhne 8. stupně probuzení. No, a je schopen vlastně proměňovat na základě myslí. realitu, protože jeho mysl se nehýbe. Má takovou sílu, že může měnit realitu podle jeho hlubokého pochopení, že vlastně ta mysl, která se hýbe, je iluzorní. No a to je přesně učení tohoto traktátu. Máme mysl, která se nehýbe, to je základ mysli, a to je též základ Budhova poznání. Budhovo poznání je založeno na mysli, která se nehýbe. Ale hýbe se podle pratyaja, podle. Eh, a hýbat se podle objektu v mysli Budhy zůstá, je tež hm, vlastně nehybná mysl, protože ty objekty mysli on chápe jako neodlišné od toho základu mysli, který se nemění. Proto mysl z objekty a mysl hm, bez objektu je stále jen jedna mysl. A tato jedna mysl, realizace této jedné mysli, je realizace mysli všech bytostí. Proto učení tohoto traktátu je samády jedné mysli. A samády jedné mysli je e, pečeť velkého oceánu, který e, ve kterém se vlastně odráží všechny mysli bytosti. Jako většina traktátů Mahajány nebudu dále vysvětlovat Ašvagoša, o Ashwagoshovi, Víme mnoho o, to, o jeho životě, co napsal a e, všechno, co napsal vlastně, i Soj nemá z přímo e, není možné tam vidět nějaký e, přímý vliv Mahajánového myšlení a tento traktát je vlastně, e, Představuje vysoce rozvité, rozvitou Mahayanovou filozofii a praxi na základě právě této budhové moudrosti. A realizace budhové moudrosti je to, o čem tento traktát vlastně co vysvětluje. Jak realizovat? budovou moudrost jako většina traktátů začíná tento traktát eh, uctíváním tří klenotů hm? uctíváním tří klenotů Tež Nagarjuna Vasubandhu a tak dále i Asanga Většinou začínají uctívání tří klenotu, to znamená e, útočiště ve třech klenotech. No a Ashwagosha, například Nagarjuna, tak táto cesty, náhita, verše střední cesty v původní verše budhy vlastně tež je čtenáři celou filozofii střední cesty Nagarjuna říkal hmm. Anudpanam rodám, Anéka Artam Anána Artam Anirgamam, Anagamam, Ašášvatam, Anučedam, Yad, Deshajam, Asa, Sambudha, Tam, Vandámi, Vandátara, Varam, jestli si to dobře pamatuju. Čili já uctívám toho budhu, který je ten nejlepší ze všech eh, exponentů darmy, který vysvětlil souvislé vznikání jako nevyvstane ne, nevystané, ne, ne bez, bez přestání, bez vyvstání, nepřichází, neodchází, není ani ve smyslu nihilismu ani ve smyslu, Věčnosti, eh, není ani jedno, ani, eh, není ani jednota, ani eh, rozličnost. Hm? Ten, kdo takto vysvětlil eh, souvislé vznikání, eh, tomu se klaním, hm? eh, tomu nejlepšímu ze všech exponentů, eh, darmi. Hm? Náš traktát tež začíná uctíváním tří klenotů. A, a Švabouša tvrdí, že celým svým tělem jdu eh, pod ochranu tří. Klenotu, které se nacházejí ve všech deseti směrech. Hm? Ty tři klenoty se nacházejí ve všech deseti směrech, protože i vlastně poznání těchto tří klenotů je poznání všeho, co může se, se dá poznat. Hm? A to je velmi odvážné tvrzení a má své opodstatnění právě v jeho pochopení eh, budhy, dharmy a sanghy. Hm? Buddha je pro něj princip, dharma jsou vlastnosti tohoto principu a sangha jsou ti, který hm, se snaží hm, ten na základě krija, to znamená na základě funkcí. použití hm? principu a jeho vlastnosti. praktikovat tu moudrost která moudrost, moudrost principu, která se všude rozprostírá. Nic není, co by vlastně představovalo hranici té, této moudrosti. Tato moudrost je Budagůžá tvrdí, paní pse, Dovy, Ječko na nejskvělejší činy, co znamená nejskvělejší činy. Ty činy nejsou omezené. Ty činy nejsou ani světské. V buddhismu rozlišujeme světské činy. Světské činy jsou stále podmíněny přílivem a odlivem nečistot do mysli samotné. Tím nečistotám se říká ášráva. No a nebo Činy, které nejsou hm, subjektem a objektem, přílivu, príli, nečisto domysly, tomu se říká Anášráva. Až se stanem Arahati, budeme dělat hm, činy bez přílivu, hm, nečisto domysly, protože jsme se osvobodili od, hm, od pout karmy, ale Buddha je nad všechny rozdíly v činech proto jeho činy hm, jsou ty eh, nejskvostnější činy, které je možné poznat. Protože nemají žádné omezení, nejsou omezeny nějakým rozlišováním mezi eh, čistými činy a eh, činy, které jsou stále ještě podmíněné eh, nečistým myšlením. Hm. Proto, jeho moudrost je absolutně čistá moudrost, protože je nad veškerá eh, omezení dané rozlišující moudrosti. Hm? Proto on může jak myslí, tak i řečí, tak i tělem eh, dělat ty nejskoušené, Skvostnější činy, jelikož on jeho činy neznají žádné omezení. A to je dáno tím, že jeho moudrost je všude přítomná. Hm? První vlastnost je, že jeho činy jsou ty nejskvostnější činy, které jsou nad naší schopností pochopit. Právě proto my je můžeme pochopit na základě víry, že my nevidíme tu skvost budhova učení. Skvost budha představuje tu moudrost, které která je princip, která je základ naše veškerého poznání, sjednocuje veškeré poznání a proto přesahuje naši schopnost rozlišování. Proto my musíme poznat na základě víry, Víra znamená, ne víra, slepá víra, ale víra znamená, že my máme okapana, okapana nebo avakalpana, my můžeme... Hm? tu víru poznat svojim, že moudrostí my můžeme položit naši mysl na, my můžeme mít rozhodnutí vstoupit do praxe, která vede v tuto, tuto univerzální, ničím neomezenou moudrost. Hm? To je víra. My, eh, podle komentáru víra je to, co přímo ukazuje na podstatu srdce. To říká chuju Jen jeden z patriarchů čisté, školy Čisté země. Hm? Víra je to, co přímo ukazuje, v princip srdce. jestliže známe učení eh, maharišiho hm? na mahariši podobná věc, vlastně my musíme mít víru, která přímo ukazuje na podstatu našeho srdce. Ten Mozek ten nás o té eh, my poznáním myšlení, my se můžeme dostat do poznání té podstaty moudrosti, která je nadmyšlení. Pokud my nemyslíme, tak my se tam nedostaneme. Ale když myslíme na základě rozhodnutí, že chceme dosáhnout tu, právě tu univerzální moudrost, pak uvidíme ten prst, který ukazuje na základ, který můžeme najít jenom v hloubině svého srdce. Hm? Čili skutečná moudrost je ta, která nás vede podle tohoto učení k podstatě srdce, které je vlastně všude přítomné ve své moudrosti. A podle tohoto umstívání Budhy tato moudrost nemá omezení forem. Hm? Proto, proto je ašvagouša, patriarchem Avatamsaka tradice, která, jak už jsem se zmínil, je první patriarch, která učí to, že princip a věci nejsou od sebe oddělené a věci samotné nejsou od sebe oddělené a že ve světě žádné skutečné překážky, v jakém světě? V světě moudrosti mysli, moudrosti srdce nic není oddělené. A tím, že v této podstatě srdce, v podstatě mysli, není nic oddělené, proto tato podstata mysli není nic jiného než svoboda. Svoboda. Czdzaj. Čili Budha, on uctívá Budhu a uctívá trojité klenoty jakožto univerzální moudrost, která je na ve všech deseti směrech je spojená s, s nemyslitelně nemyslitelnými účinky. Protože ty činy jsou, eh, jsou nad veškeré oddělování, hm? nejsou dané hm? naši rozdělující mysli, ale jsou právě dané na, na ty mocnosti, která proniká všechny principy a proniká všechny fenomény a proto představuje svobodu. Pokud nezískáme přístup k této podstatě mysli, podstatě srdce, no tak my vlastně nemůžeme získat skutečnou svobodu. Proto vystání víry Mahajánu. Ta Mahajána, podle jak se budeme učit v jeho vysvětlení neznamená nic jiného než jedna mysl. Jedna mysl je podstata mysli v podobě těla darmy a to tělo darmy je vlastně právě ta univerzální moudrost, která, se, která je ve všech směrech a která nemá žádné omezení a která přináší nám bytostem ponětí svobody. Která, svobody, která nemá omezení. Svoboda, která patří v podstatě mysli, nemá omezení. Svoboda, která je dána v rozdělující mysli, tato svoboda má omezení. Ale mysl budhy, moudrost budhy, uvědomění budhy, Nemá žádné překážky, právě proto představuje ten ideál svobody. A jak se budeme učit, ideál svobody je jedna mysl, která obsahuje jak mysl bytostí, tak i mysl obyčejných lidí, tak i mysl bodhisattvů, tak i mysl buddhů, tak i mysl těch, kteří neprovozují buddhistickou, buddhistická učení. Mysl prostě všech bytostí je obsažena v této podstatě mysli, podstatě srdce. A ten? No, tuto podstatu realizoval, což je Budha. Tato podstata mysli je nepochopitelná, rozdělující mysli. Je, nedá se realizovat eh, poznáním eh, stvoreného těla Budhy, nedá se eh, ani realizovat poznáním, hm, pouhým poznáním. Eh, Užitkového těla Budhy, ale dá se jen realizovat poznáním skutečného Budhy, který je nic jiného než Dharmakája. Dharmakája znamená e, takovost, což je nedualistické pochopení principu prázdnoty. Ten takovost existuje, je univerzální, protože existuje jak v té podstatě mysli, tak i ve výjevech mysli. A výjevy mysli jsou dané tou myslí, která je přechodná, je závisí na objektech. Ale podstata mysli existuje i bez objektu. Existuje i bez kontinuity, eh, je, je transcenduje i kontinuitu mysli která je daná rozlišování. Podstata mysli transcenduje je nad rozlišující myslí a rozlišující mysl je vlastně dána kontinuitou myslí. Co má Continuitu. Jestliže rozlišujeme na základě kontinuity rozlišující mysli, no tak rozlišujeme na základě přechodné mysli. Ale ta přechodná mysl obsahuje jen část našeho poznání. Celé poznání, kde přechodná mysl i mysl, která je stálá, existují bez překážek. Ta mysl, ta moudrost, to uvědomění, to je Buddha. A toho uctívá, tomu se klaní právě autor Ashvaghosha. A tato mysl patří tomu, který je ochránce světa a který je obdaren velkým soucitem. Čili tato moudrost, která je univerzální, která je podstata všech moudrostí, podstata všeho poznání, která je moudrost daná podstatou srdce, čili buddhismu my získáváme probuzení, tím, že vlastně poznáme, jak používat bez jakéhokoliv, bez jakékoliv překážky na naše počitky. Počitky je to, kde vlastně mysl se nachází. co nás sjednocuje s tou univerzální moudrostí, která všude se nachází v deseti směrech podle tohoto traktátu. A je též to, co vlastně může očistit tu mysl, která rozlišuje. Takže to, co je rozlišené a to, co je moudrost daná nerozlišením a moudrost daná rozlišením představují jeden celek. A ten jeden celek je základ poznání budhy Poznání budhy ty princip a vlastnosti principu a upotřebení principu tvoří jednotu, jsou neoddělitelné. No a zde uctívání budhy je spojené, to je, prichází tež později, uctívání principu je spojené s, s dharmakájou, ta dharmakája, to, co je skutečné, univerzální, to, co je takovost všech jevů, to, co je nad rozlišování, jestliže to, to se nedá vysvětlit, to se nedá pochopit v rozlišující myslí, ale my potřebujeme rozlišující myslí, aby jsme to pochopili, aby jsme to mohli vysvětlit. Hm? Pokud nemáme rozlišující mysl, my to nepochopíme, my to eh, nevysvětlíme, hm? Právě proto, to je základ též pochopení čínské filozofie, ten princip tý, nesmí být oddělen od jeho vlastnosti a od jeho funkcí upotřebení. Tvoří jednotu. A právě zde též uctívání Budhy, uctívání dármy a uctívání sangy je vlastně uctívání jednoty. Jednoty vlastností tohoto principu v nás, bytostech, což je vlastně to, to budovství v, naší, v hloubce našeho srdce, v hloubce našich myslí. No a pak upotřebení, to je, to je ta sangha. To jsou ti, kteří se snaží získat správný, správnou praxí přístup k, k budhově moudrosti, která vlastně je nad veškerým omezením, nikdy vlastně nezačíná a nikdy nekončí. Hm? To, co nikdy nezačíná, to nikdy nekončí. A to, co začíná, to začíná jen iluzorně, protože to začíná na základě té rozlišující mysli. Ale bez rozlišující mysli, bez toho prstu, my se k té podstatě mysli, k tomu té podstatě srdce nedostaneme. Proto, aby jsme pochopili tu podstatu srdce, potřebujeme prst. A ten prst to je ta rozlišující mysl. A ti, kteří správně rozlišují, správně praktikují, to je sanga. Budha je, vševědou, je, přítomný, je všemocný, je vševědoucí, ne jako ten historický Budha, ale ten buddha, skutečný buddha, není nic jiného, než, jeho, než princip jeho učení, který je věčný. Který vlastně nemá žádné vůčení v čase a v prostoru. A se uctívá... Teď představání darmy, tí, pí, šen, darma není nic jiného než vlastnosti těla této podstaty. Této podstaty čistoty mysli. Čistoty podstaty mysli. Podle učení, které najdeme tež v sutách, učení Angutara Nikaje, ty nečistoty mysli jsou Agantuka. Agantukehy, upakli se upakli tam či tam. Naše, naše mysl je ve své podstatě čistá, ale je znečištěná těmi nečistotami, které jsou agantů, které jsou vlastně hosté v naší mysli. To neznamená, že ty hosté e, e, jsou něco, co by v té mysli nebylo. Oni tam jsou, ale nepatří Podstatně patří té mysli, která je vázaná na světské fenomény, čili na objekty. Pratyaya. Objekt se řekne mnoho vět... slov v sanskritu pro objekt, mimo jiných pratiya což znamená e, důvod, příčina a objekt znamená něco, na co můžeme e, pověsit do slova mysl. Právě ta podstata mysli, což je budhovství, na ní mysl jako navěšák, my nemůžeme položit, my nemůžeme eh, eh, ji eh, tam eh, Věsit. Věsit. Věsit. Ta mysl, kterou můžeme pověsit na objekty, to je rozlišující mysl. Darma je v tomto smyslu, se klání darně jakož to je. Vlastností těla, podstaty, podstaty, čeho, podstaty té, té čistoty mysli, čistoty srdce, na, na, který, na kterou my nemůžeme nic pověsit. Žádný objekt, v podstatě, my nemůžeme pověsit. My nemůžeme v ní uchytit. Právě proto je to čistá moudrost protože v ní žádný objekt nemůžeme pověsit jako na věšák. Hm? Ale bez těch objektů my tu čistotu mysli nepochopíme. A ta ty vlastnosti, ty čistoty mysli, my pochopíme na základě Základně učení, které je věčné. A to učení, které je věčné, tomu se říká darma. A darma je zde. Dále se klaním darmě, která má charakter podstaty, čili podstata je dharma kája, a ta dharma má charakter nebo, as, nebo je aspekt hm? ty dharma káji, což je takovost, což je prázdnota, jeho těla. Je, Darma je vlastnost podstaty jeho těla. Jeho těla, což je eh, dharma kája. Jeho tělo je darmakája, ale jeho vytvorené tělo je ne, a jeho tělo je užitkové, což je tělo v samády, které vidí ty čisté země, kde jsou nekoneční budhové, všechny tyto těla nejsou odlišné od těla darmy, které my nemůžeme uchopit. Čili skutečný Buddha není nikdo jiný než dharma, to máme i v sutře stopy velkého slona, má Tādā, sutra, Majimanikāya, Člāryputra, kdo vidí Jo, Buddham-Pasaty jsou Dhamam-Pasaty. Kdo vidí Budhu, ten vidí darmu, kdo vidí darmu, ten vidí Budhu. Čili ten skutečný Buddha není nic jiného než charakteristiky jeho těla. A, a jeho skutečné tělo je takovost všech věcí, která je všude. I v tom, v tom, co my poznáváme, v tom všem je takovost věcí. A kdo eh, odráží tu takovost věcí, kdo odráží ty vlastnosti těla darmy, no nikdo jiný než eh, ta... Darme, ta Pudrová moudrost není v ničem skutečně odlišná od těch vlastností, věcí, které my poznáváme ve světě jako darma. To, co my poznáváme ve, jako darma, jako ve světě jako dárma? darma je to, co... Definicí to, co má vlastní podstatu, svabhávam ty i dharma, hm? To, co má vlastní podstatu, to, to je co? No to, to je ta takovost. A ta takovost odráží tu podstatu eh, čisté moudrosti Budhy. Hm? Jako v zrcadle my vidíme všechny fenomény na základě Budhovy moudrosti. To znamená, že ty vlastnosti, které vidíme jako takovost, nejsou odlišné od ty podstaty mysli, která je vševědoucí, všemohoucí, a což je podstata Budhova Moudrost. Moudrost nemůže být pochopená bez vlastnosti moudrosti. A vlastnost moudrosti, to je to, co poznáváme na základě moudrosti, na základě uvědomování. Hm? Uvědomování čeho? Uvědomování. Nevím souvislého vznikání. Souvislé vznikání je darma a souvislé vznikání jsou všechny fenomény ve světě, které Buda odráží na základě té všudy prítomné moudrosti, to všudy prítomného hm, eh, eh, poznání, které je čistota poznání. Tak jako zrcadlo odráží všechny fenomény, tak i moudrost Budhy odráží všechny fenomény a e, není od těch fenoménů e, není ani jednotná s těmi fenomény, ani od, nimi ne, od nich není rozličná. Protože ačkoliv fenomény se mění, ta e, e, podstata moudrosti se nikdy nemění. Čili e, v té v podstatě moudrosti se odráží fenomény hm? a ty fenomény, které se odráží v té podstatě moudrosti, no to je právě darma. A to má vlastní podstatu, jakou podstatu čeho? Podstatu práznoty. V zrcadle budovy moudrosti všechny fenomény mají podstatu práznoty. A podstata prázdnoty, to je ta svabháva, to je vlastní podstata všech fenoménů. Ale ne pro nás, ale v moudrosti té budhy, v které se hm, fenomény odrážejí. Hm? Čili eh, dharma a podstata darmy, což je čistá moudrost, od sebe nejsou oddělení, ale nejsou ani stejné ani rozdílné. No a to je naše zkušenost. To je naše zkušenost ve světě, kde eh, my poznáváme na základě fenoménu, ale tyto fenomény mají podstatu eh, prázdnoty, která není eh, rozdílná od ty ty moudrosti bez hranic, což je podstata budhova poznání. Ona proniká všemi formami, proniká všemi, všemi způsoby myšlení, způsoby poznání, protože se s žádným, žádnou formou neidentifikuje. My se identifikujeme právě proto, nemáme vše poznání. Ale Buddha se neidentifikuje právě proto, jeho poznání je darma, má vlastní podstatu, což jeho těla, vlastní podstata jeho těla, to je nic jiného než ta vlastní podstata darmy, která je prázdnota, která je takovost. A takovost. V, na, v nás bytostech je, je mohé darmata, oceánem takovosti. Já no, se to přeložím. Tato darma ve smyslu skutečného stavu věcí, čili dharma je skutečný stav věcí, čili takovost je skutečný stav věcí, který, který je oceán takovosti. Hm? A oceán takovosti v nás ve všech bytostech, čili to tělo dármy, které se manifestuje v nás ve všech bytostech, je pokladem nezměrných cností. Čili my, bytosti, máme stejný podklad vědomí jako Buddha. Ten podklad vědomí se nazývá vlastně... Přirozené budhovství nazývá se Vuno z kterého se rodí naše čistá moudrost. Je to zárodek čisté moudrosti. A tento zárodek čisté moudrosti v nás bytostech je pokladem nezměrných cností, protože nás přibližuje, jestliže v něj máme víru a jestliže podle něho praktikujeme, tak nás přibližuje do té, té moudrosti budhy, která je neomezená, která nemá žádné omezení jak v čase, tak i v prostoru a právě proto je to podstata. A ta podstata je neomezená a manifestuje se ve fenoménech, které jsou též neomezené. A tyto fenomény, které jsou, které jsou neomezené, nás zakryté naši nevědomosti, ty jsou pokladem nezmírných cností. V Budhovi tento poklad nezmírných cností je jeho podstata. Nás tento poklad nezmírných cností je zakryt nevědomostí, ale jeho podstata je stejná. Není v ničem odlišná. Čili podstata mysli Budhu, bytosti, svatých, nesvatých, ať už věříme v cokoliv, ať už jsme křesťané, muslimány, židi, hinduisti, všichni mají stejnou podstatu z hlediska Budhovy moudrosti. A ta podstata to, ta je, ačkoliv je zakrytá naší nevědomostí, to je vlastně oceán takovosti, který obsahuje nezměrnécnosti. Ten Ta podstata mysl, která je ve všech bytostech, kdyby nebyla tato podstata mysli, my bychom se nemohli stát budhy. My stejně tak, jako z hlediska souvislého vznikání, nevědomost závisí na avídia, na, eh, závisí na vidia. Avidia znamená vlastně nevěda. My jsme v nevědě, protože nechápeme tu schopnost hm, univerzálního, Poznání v nás, univerzálního uvědomění v nás. Ale jelikož my, když přijdeme na to, že to se budeme učit později, že vlastně stejně jako Sokrates, že naše, my vlastně nic definitivního neznáme, tak se nás tam pravá a víra v to, hm? že to poznání buddhy, čisté poznání, je nad naší schopností rozlišování. Hm? No a tím pádem naše nevědomost je jedině v relaci k skutečnému poznání, které je neomezené. Hm? jestliže čteme myšlenky Paskala, Paskala, Pascal vlastně řítá to samé. Právě proto, že my neznáme Boha a není divu, že první překladatel tohoto traktátu byl misionář z Velsu, už jsem zapomněl jeho jméno, on Chápal tu jednu mysl, která je bez hranic, bez hranic v prostoru a v čase. Chápal jako Bůh. Zde to není Bůh, protože Bůh v této tradici je, je tvoritel. Tato mysl právě tvorí tím, že, že nic netvorí, ale reflektuje věci tak, jak jsou. Proto, když budete do Nepálu nebo do Tibetu, na všech stůpy vyjadrují nic jiného než A cestu, jak se dostat do darmy, proto na špičce stůpy jsou vždycky reliky relikuje relik, buddhy jestliže ne budhy tak aspoň těch svatých realizovaných vedysatů nebo arahatů který představují vlastně tu čistotu moudrosti no a Stupa představuje cestu k té čistotě moudrosti. Od, je, ty všechny stupně, stupy vlastně mají symbolický význam. My se dostáváme správným, správnou praxi do té podstaty čistoty, která stále trvá. Právě v myslích všech bytostí, a právě proto v Nepánu, Tibetu, v stoupách jsou všude, na všech stranách jsou oči, které vlastně nás bytosti pozorují a vidí tak, jak jsme. My nemůžeme nic předstírat, protože Buddha zrcadlí ve své univerzální moudrosti vlastně všechny myslí. A to zrcadlení, všechny schopnost, zrcadlí všechny, všechny mysli, tomu se říká e, v čínské tradici budhova přirozenost, fóšín. A ty fenomény, které jsou v té moudrosti hm, zobrazovány nebo zrcadlený, tomu se říká fášin. to je e, vlastně eh, dharmata, stav věcí tak, jak jsou. Čili ta kája, ta čistota budhovy moudrosti, ta se zrcadlí v bytostech, jakožto přirozené budhovství, jestliže studujeme zen, čínskou tradici hlavně, my meditujeme na eh, Přirozené budhoství? Jak? Tím, že my jsme bytosti, protože neznáme svoji přirozenost. přirozenost znamená jednat přirozeně. Jednat přirozeně, protože naše počitky nejsou přirozené. Proto tato budhová moudrost je podstata srdce. Jeho počítky jsou stále přirozené, na nic se neváží, bez jakékoliv vázanosti, reflektují bytosti tak jak jsou na základě toho, že bytosti pro budhu mají podstatu budhovství. No, a věci mají se nazývají darmatá, což je podstata věcí tak, jak je. Bytosti je podstata Budhy tak, jak je. A darm a, bytost, a fenomény jsou podstaty darmy tak, jak je. Čili je Budhy a darmy. je těžké pochopit, že se dualistické myšlení. Měli bychom takto chápat, že všechny bytosti nejsou odlučitelné od podstaty budhy a všechny fenomény nejsou odličitelné od podstaty darmy. Podstata budhy a podstata darmy vlastně nejsou rozdílné a nejsou stejné Je to, co, ten, neodvěří, ten, co se týče, je Právě proto, ten, kdo pozná budu. pozná darmu, ten, kdo pozná darmu, pozná buddhu, ten, kdo pozná budhu, pozná přirozenost mysli, to pozná dáv. tomu pozná přirozenost všech fenoménů. Přirozenost všech, všech, všech, všech budu je ve všech bytostech, v podstatě všechny a nazývá se důvodem dathágatu. Co tvrdí, jako Šri Mála Suta, že pokud by bytost, my bytosti neměli tuto podstatu, my bychom nikdy nemohli získat stav probuzení. Právě proto, že ta podstata je v nás, je nám vlastní. My můžeme získat probuzení tím, že poznáme. Srdce. Co? Protože my neznáme podstatu srdce, to, co podle komentářů této šástry ukazuje na podstatu srdce, kterou neznáme, to je víra. Víra je prst, podle Chujuena, který ukazuje na podstatu srdce. Podstata srdce. Je V našich podmínkách je zakrytá naší nevědomostí, která pochází z, to se budeme učit, z ulpívání na naši rozlišující mysli. No a z hlediska Budhy je to, co na základě velkého soucitu, proto Budha je ten, který je ochránce světa, zůstává ve světě, aby Pomohla bytostem. Ona už vlastní podstatu nemá, proto je Dharma Kája. A zůstává ve světě, aby ukazoval vlastní podstatu, což je podstata čistoty. Podstata čistoty čeho? Moudrosti. Tato podstata čistoty moudrosti se vyjadruje hm? jakožto vlastnosti jeho těla. Jakého těla, skutečné tělo budhy? No to je... Eh, eh, je která se odráží ve všem. Teď máme nakonec uctívání darmy. Kolik je hodin? Ještě máme čas? Co? Deset Ještě deset minut. No a teď uctívání darmy, to je velice krátké. Podle Ashwagoshi, ne? uctívání sangy. Sanga to je žůš Sanga to je to jsou všichni ti, který správně praktikují. Velice abstraktní. Nebo všichni, který správně pěstují. Hm? Pěstují co? Pěstují to, e, v sobě tu podstatu a ty vlastnosti té podstaty. Tím pádem vlastně e, Poznávají věci tak, jak skutečně jsou, protože kultivují ty, tu podstatu a ty vlastnosti té podstaty. Čili eh, ta podstata v nás, v bytostech, je zdrojem, nes, eh, je poklad všech A ti, co kultivují, hm? Právně kultivuje tu podstatu a ty její vlastnosti, to je sanga. Ať už jsou mniši, ať už jsou laici, všichni, kdo chápou tu podstatu, kdo chápou ty její vlastnosti ve světě, tedy skutečná darma ve světě, je to, co má skutečnou vlastní vlastnost, to je definice darmy, no a to je, ta, to je ta takovost. A ta takovost se odráží v té moudrosti budhy, což je podstata takovosti, která je všude prítomná, která je vlastně je základem skutečné svobody, kterou my bytosti můžeme získat tím, že správně praktikujeme. Čili je to v této interpretaci trojitého klenotu se vlastně už nachází hlavní body učení, které tento traktát rozvíjí. No a tak dneska bychom měli jenom to poklonu třem tlenokům. Ty tři tlenoky jsou ve všech směrech bez omezení. Hm? A protože jsou bez omezení, my je nemůžeme chápat našim běžným rozlišujícím myšlením, ale my můžeme... Hm? se k ním přiblížit poznáním správné praxe na základě víry v tento princip a jeho vlastnosti. No a v té praxi víry jsou obsaženy vlastně všechny věci, co potřebujeme, aby jsme se reformovali správnou kultivaci. Je tam už um, dělá pozornost, je tam uvědomění, je tam správné úsilí, je tam um, správná koncentrace a je tam správné rozlišování. Všechny tyto věci je deset aspektů praxe víry, Jestliže získáme těch, ne, poznání těchto deseti aspektů, my jsme vlastně ne, realizovali ne na základě přímého poznání, ale na základě ne, víry jsme realizovali nejáství všech fenoménů a všech osob. Jestliže jsme realizovali toto nejástí všech a všech osob, jsme vlastně nejenom poznali bodičitu tím, že máme předsevzetí realizovat budovství, ale my už vlastně na základě víry to máme neohroženost v, v tom, že budeme správně pokračovat studiu a praxi darmi. Pak máme deset, deset praxí eh, vyhána, což znamená vlastně stavu mysli, která prodlévá vodyčitě. Vodyčita je spojená tež s praxi dělé pozornosti, uvědomování, správného úsilí a tak dále, správné koncentrace, správného rozlišujícího poznání. No a jestliže prodléváme v této vodyčitě na základě ne ještě realizace, ale na základě jasného uvědomění, pak eh, my chápajeme bodyčitu, prevádíme veškeré, eh, veškerou moudrost, kterou máme, a veškeré punia, veškeré eh, zásluhy, které máme pro dobro všech bytostí. No a pak můžeme přímo realizovat hm, tu nedualistickou schopnost poznání tedy nedualistické poznání no a to nedualistické poznání přináší neomezenou radost a to je vlastně první stupeň primého poznání bodhisatvy je neomezená radost neomezená radost že nejsme oddělení od tohoto principu moudrosti a jeho vlastnosti a od těch, kteří toto poznání praktikují hm? pro dobro všech bytostí. No a tak asi to by bylo všechno. Tak jsem to napovídal dost. No a to je jenom základ. Základ je samozřejmě uvědomělé, uvědomělé útočiště. Hm? Bez uvědoměného útočiště, zde uvědomělé útočiště v nedualistickém poznání praxe, je základem pro správné pochopení těch základů této praxe, pro správné vysvětlení, jak ty základy v nás pracují a v bytostech což je proces probuzování od začátku do konce a od konce zase do začátku. A jak se prolíná poznání té nestálé mysli s poznáním té mysli, která se nemění v nás. No a pak poznání praxe na základě víry, co jsou ty dokonalosti, no a pak povzbuzení v praxi a její přínos pro nás bytosti. Čili tento traktát má pět kapitol. Dnes jsme, teď jsme na začátku první kapitolu. A tu první kapitolu a snad tu druhou kapitolu, která je velice krátká, což je vlastně vysvětlení základu tohoto učení, nedualistického poznání, pochopení buddhistické praxe. No a pak nejdelší část traktátu je právě její vysvětlení. No a to je tež filozoficky, psychologicky, snad nejdůležitější část. To vysvětlení praxe je velice jednoduché. Do toho se můžeme dostat, aniž bychom šli přes ty všechny detaily. Já je můžu vysvětlit postupně. Zde vysvětlení vlastní praxe šabaty a vypašany je velice krátké, ale to vysvětlení psychologického a Filozofického pochopení praxe je velice důkladné a svým způsobem též základy buddhismu není jednoduché pochopit, no ale my se budeme snažit v rámci našich možností toto pochopení zprostředkovat. Tak asi takhle podle Tak. Já moc krát děkuji vám no, <laughs> za úžasné učení. A také děkuji všem ostatním za pozornost. Je bych ráda dodala, aby všechno dobré, co vzniklo z tohoto naslouchání a z tohoto učení. Tak, aby se stalo příčinou štěstí a dobrá všech bytostí, aby dosáhli osvobození a budoucnosti. Tak prosím, vlastně věnujte zásluhy k tomuto cíli. A takže bych vám ráda ještě řekla, že pokud máte nějaké otázky, tak třeba příště na začátku by bylo možné se zeptat určitě. A buď mi můžete poslat na e-mail info.zavinacitharta.cz a nebo si je napište, nebo si pamatujte a zvrstě na začátku bude příležitost se zeptat. Tak moc krát děkuju a uvidíme se příští úterý. Zatím se těšit. Tak já dáváme si předávání Mám v češkýmě a v češkýmě. No, Takže je níto conto putichi, vota sen, zhong san jie kung chen foda. Nechce zasloužit eh, dnešní praxe přenesou na všechny bytosti, aby my získali plné provouzení u oh, divo.